«А Резерфорд?» – зненацька утрутився Васильєв. Досі він був тільки тлумач, посередник між мною і Шміттом. Такий собі словесний автомат, виробниче знаряддя, якого можна і не помічати, не зважати на нього. Та ось зненацька машина збунтувалася, в ній стався вибух, вже не підвладне мені. Знання вищого порядку вмить запанувало над світом мого напівзнання, і тепер мені судилося тільки слухати, спостерігати і не втручатися». А Резерфорд, мої знання в цій галузі не сягали, далі імен Ньютона, Фарадея і Сванте Ареніуса. Я знав імена святих і великомучеників, князів і гетьманів, гайдамаків і поетів, передовиків колгоспного ладу і маршалів Радянського Союзу, радянських вождів, якул світового імперіалізму, але я навіть не уявляв, що можуть бути ще якісь імена – до того ж, відомі не тільки такому запеклому фашистові, як цей Шмід, але й радянському громадянину Васильєву. Хай він і не фронтовик, і безпартійний, і взагалі девакувати, але ж усю війну був біля самого Андрія Олександровича Жданова, одного з найближчих соратників товариша Сталіна. Що ж це діється? А Резерфорд, спитав Васильєв, Шміт мов би, тільки цього і ждав. По мені він не стріляв, то була тільки пристрілка. Головні калібри пускалися в дію лише тепер, коли нарешті визначилася достойна ціль. Резерфорд потер він свої сухі німецькі долоні. А що таке Резерфорди? Він звелів над дверима своєї лабораторії прикріпіти зображення крокодила. Символ упертості. Мовляв, тільки завдяки цій доісторичній упертості йому вдалося розчепити атомне ядро. Згода. Прекрасно. Але крокодил, камінно вперти, коли йдеться про здобич, наситившись, залягає у сплячку. 90% свого життя він спить. Резерфорд, розчепивши атомне ядро, теж заліз у сплячку, а з добутками його генія негайно скористалося світове єврейство, яке взагалі не знає сну. Ейнштейн у Швейцарії, Фермі в Італії, Сциллард і Телер в Угорщині, Нільсбор в Данії – всі вони не дрімали жодної секунди, всі зрештою опинилися в Америці, всі стали мерщію, розжовувати те, чого сонний сер Резерфорд розжувати був неспроможний. «А вам не здається, що зводити все до расових ознак сьогодні просто злочинно?» – спитав Васильєв. «Коли я говорю про світове єврейство, то маю на увазі не расу, а ідею, єврейську ідею, яку коли хочете заздрю. Я б не зачепав цього делікатного питання, але вимушений був це зробити у відповідь на згадування про Резерфорда». Але навіть ця ідея не спростовує моєї теорії щодо розвитку науки. Коли в Америці справді чогось досягнуть, то не завдяки їхній демократії, а тільки тому, що там зібралися вчені з усього світу. Надмірна концентрація неминуча повинна породити якісь відкриття, але в цьому немає закономірності. Істинна ж закономірність розвитку і навіть розквіту науки полягає в тому, що справжня наука завжди народжується тільки під найжорстокішим гнітом. Як трава з-під каменя. Паскаль і Декарт з'явилися в епоху найвищого розквіту французького абсолютизму при Людовіку XIV. Ньютон вмер без голоду, без королівських субсидій. Лебніц – Вифантазував свої монади при дворі гановерських герцогів. Ваш Ломоносов, ким би він став без покривительства всемогутніх російських імператриць? Тільки тиранія забезпечує найвищі спалихи наукового генія. Навіть прославлені греки Сократ і Аристотель вже гаразд тямили всю силу і благодатність твердої руки. Сократ намовляв македонського царя Філіпа, встановити тиранію в Греції і вирушити на підбій Сходу, лише в цьому бачаючи запоруку збереження і нового розквіту грецької цивілізації. Арістотель передав ці ідеї Сократа своєму вихованцеві, синові Філіпа Олександру Македонському. Гітлер був тиран, але саме при ньому став ученим я і Вернер фон Браун, і ми створили те, про що людство могло тільки мріяти».